Eztika saltegia Zabaldu begi da, donibane garazin, e, idoki sareko ekoizleak, geienak, geienak, ez den baina geienak. E, idoki rentzat, sare hojentzat, amak gaxen gisaochtako saltegia da, eta gurekin, ba eraz, Isabela Bacherts, idokiko langilea. Egunon, Isabela. Egunon. Bon, Amar garrina, errant dugu, behar bon, da, bi itzaz eh, kontestu dezartzeko, idoki, hori itarazten dugu, bi idokiren filosofia? Ordan, idoki da etxe ekoezleen kalitatea egintza, hor uh, markatzen du zer den etxe ekoezpen bat, behaz etxe ekin, uh, landu eko lehen gaiekin bat, eta bururaino eramana, salmenta arte. Eta sare hortan, larrogeita mairu etxalde bat dira, eta hamazazpi ekoezpen dezberdin, biltzen dira gaur egun. Hor, salte gian, Lusika hori edo ez da, ez da, estrategia bat janberden, eh, eh, noizitik eh, eldu da idokirentzat? Hor, eh, dola hogeita bosturte azkenean hasi ah, zen, doibanehilo itzunen, hor, baserria gunearekin, hor, egia erantziren uh, doibanehilo itzuneko merkatoa, egiten zuten laboraritalde bat, jakin uh, zuten Barnean, uh, Merkatu Estalian, finko bat toki kifinko bat libratzen zena, kandidatura pausatu eta geosti kandida hogeita bosturte honetan, Eta horiak elkartian egia erran erredu bezala dira, hor uh, txaltegi bakarra da eren, una idoki txeko izleak bakarrik bat diren, amairu etxalde dira gaur egun, eta astian iru aldiz edekiak dira, eta an aldizkatzen dira laborariak, eta zinez uh, etxaldearen segida bezala da txaltoki hori eta juridikoki ere, eta badute laguntzeko uh, langile bat demora erdiz. Hori lehenbizikoa izan zen, gero egin behar, azken urteotan e, akseleratu dela e, e, logika hori? Bai, 2008-2008 egia da, basirela iniziatiba batzu, gehiago Udan. Adibidez, gaur egun goetxe ataldea irurindena, eba, zen atarratzen astoi etxean, or, leheneko trezna erakusketa batekin batean, eta gero berriz din ziren irurinden etxaldirat. Kaiko borda ere berdin hastiziren, iru a, gazna egile ziren, etxe gazna egile, eta horiek ere Udan hastiziren ustaila gorilan berek atxekiz xaltukia, eta jo eta Manizuru nago ere, bazen berba ere zazpiko uh, do zazpiak hor uh, zaizeko uh, bide bazterian plantatuak ziren zazpi uh, laborari ere bazen gara joriak uh, ziren piskabat uh, gehiago udana garratzen zirenak, eta askenean saltegi joriak emeki emeki duan dira bazkotik uh, omiasain du arte idekitzen, eta gaur egun gehienak urte osoan idekiak dira eta urtanda horratsa berba garantzi txona egine asken uh, amarr urtetan Eta asken bost urtetan, pasatu dena, hor aski interjagarria izan da, da e, ustartze bat izan da idoki biologikoan diren e, laborarien artean, eta haien txaltegiak e, taldean, koletiboki ira ikituzte haien etxetik urbil. Hori aski interjagria da, askenean hola altzen gira emeki emeki, iriburu tipi guzietan, e, xalpundu bat izaten, eta askena hau amargarena egia doimane garrasien etzena. Hola, balinbada bada gerotak idekitze gehiago, egin nahi du Ekoizleek e, ba, interes bat atxe maiten dutela eta konten direla, e, eredu hogekin, e, zer jekatzen de Ekoizleek. Behuztiut, txaltuki batetan da komerzialkire abantaila da gehiago klientearen tza da bergunean uh, dena atxe da eta indarak ere eman dituzte urteekin, uh, frogatzeko posi bezala urte hosuan indekitzeko eta zinez gama atxe maiteko uh, berlekoan. Gauzatipi bat aldatu da, laire uh, egun edo uh, dola hilabete batzu uh, espeletan da ipiziriak egitzen dela Uh, Ezpiletan zain pixka bat uh, irrikoetxak galdegina, baina askenian ere oartzen gira, dienak nahi erosketak berlekian egin. Eta hor logika da ere hemen bertan uh, ekoiztua dena idokin edo biologikoan atsemaitea, eta beste guziak epizeria errandezagun osatzia uh, biologikoan diren ekoizpenekin. Ideiaikin ezin ez urrun, behar ba gauzak uh, ber uh, tokiratzeko. Baita ikere bestelan bat egiteko, da ere uh, gauza batzu uraino gauzistaen bidez pasatzeko hordez, angintuzke berba, susenki erosten uh, eskolektik kanpo diren etxaldetan. Azkenian kontsumitzaileak egiten duten bezala gauk, uh, badira kontsumo hori egiten dutenak, uh, joeten dira uh, egungusiz behar dutena uh, diateko erosteat etxalderat susenka hemen edo hori nago. Ekoiz Saltegi bat e, idekitzeak biz da suposatzen du e, beste lan bat zelang geikaagi bat, Zer da mehkatu gutiako egiten dute eta saltegiak idekitzen dituzte, edo ez baitezpadan no nola, nola pasatzen da beste ekuetan nora egte. Be, merkatuetan egia da, abantaila, merkatu baten egiteko da, edo etxetik urbildena, erres egiteko, edo zinez toki batetan, hon badean uh, diandeat, eta badira ortako askkifamatuak, doi banelo ditzune beti askar da, bayona biziki askarra da, ekoizle ainitz baita ere, eta askenean, haste burutan, uh, pasatzen diren uh, merkatuak askkia askarrak dira, doi banegarra zine ere, biztan dena, haste denikoa honu da. Hor, eran ezagun denek, berentukia atseman dute, gero, uh, merkatuetan ala ere eran behar da, koizpen batzu zu hain izbadirela har uh, di bada berresikago, mena askenian uh bertakoak, uh, barazkiak edo esnekiak aldibidez uh, falta dira edo um, bon, uh, ekoizpenak ere kartzen du menen ahn horik edo espetakubi perrik ere ez da hasteguziz xaltzen merkatu batean. Holi zen ere dola bosbasa jortek inginuen uh, ikerketa bat. Gero xaltegiena uh, dezberdinada badua bantaila uh, bada lan handia orren plantatzeko horte bateko lana gero bada lan jarraiki bat ere hastean behin, hastapenian bitzen dira eta gero ongi dioeten bat da, hilabetean behin, baina bantaira da, hor elzen zira, idekitzen duzu borta, eta dena prez da. Eta aldizkatzen aldira, eta urteak uh, joanez ere, elzen dira ere horrein hartzer langire batzu, horrek ere hainitz erresten du uh, lana. Amaxaltegi bat jela, egin dugu, bada beste proiekturik edo lujaldea oinu gehiago estaltzeko xederik? Uh, rategiarik ez dugu uh, orai arte egin da uh, aldiko aldiz Laborarik gal egiten zuten adibidedez baima zuten uh, hemen bezala oportunitate bat izan da eta uh, Laborali elkartek do taldek dute, uh, edo taldek galiten dute laguntza bideratzeko edo batzuek ere berak egiten dute azkenean uh, talde dinamika desberdinak dira eta azkenean ez dira jartzen bestiaren ondoan. Hori uh, giroak er janen du uh, berharbaia toki batzuen ez uh, artiak... Uh, Adibidez, al, ega da bayona angielu miarritzen ez dela txaltokilik, inxatu gira bizpairu aldiz leku batukaiten merkatu ez talietan, manen dugu lortu. Ba, edeski, Xabela Bajetx, beraz idokiko langilea, mil gure -e galde gerantzuneik bestaldi bat eztiago. Milesker esker,